чарівна пані вночі блукає чого вона шукає в самоті на що вона так гірко нарікає хіба на те що поруч все не ті муся озирнулася перед нею стояв шансоньє його біла сорочка світилася в темряві ох це ви вибачте якщо налякав «Ну що ви, я саме думала про поезію, музику», – поквапилася заспокоїти його Муся. «Тут так затишно, і ці прекрасні рядки якраз до теми. Дякую». «А хочете, я заспіваю лише для вас», – сказав шансоньє і кивнув на вікна салону. «Там вже всі розходяться. Запалимо свічки». Він із надією поглянув на Мусю. Муся не відмовилась, рішуче взяла його під руку. «Добре», – сказала. «Тільки замислилась, і чудова думка спала їй на розум. «Тільки ви заспіваєте те, що я вас попрошу». Шонсан'є чим не вклонився і повів її до салону. Там дійсно було вже порожньо. Лишалися офіціанти і прибиральники. «Почекаєте мене?» Муся кинулася в каюту за нотами. Відзначила, що Олексія там ще немає. Гнівно чмихнула. Повернулася, коли Шансон'є вже, очікуючи на неї, сидів за роялем. Муся розгорнула перед ним сувій з нотами. Поставила на пюпітр». Шансоньє посміхнувся спокусливо і глянув у сувій. «Що це? Це ноти, а під ними слова, – пояснила Муся. Тільки я не сильно в нотній грамоті, та й слова трохи дивні. Можливо, ви розберете?» Шансоньє взяв аркуші до рук, наблизив до очей щось, Замугикав собі підніс текст, слова записані латиною. «Та-та-та» – -та", проспівав перші такти і заглибився в текст. «Пастуше, пастуше, люблю тя до душі». Проспівав ще раз більш упевнено і раптом гострим поглядом окинув зацікавлену Мусю. «Де ви це взяли?» – Муся розгубилася. «Не можу вам сказати, а що? Господи, це шукали понад 300 років!» – гарячково заговорив співак. «Єдиний романс, що зберігся від Гербурта Яна Щасного». «Що?» Кого? у мусі перехопило подих. Граф Ян Гербурт Щасний, річ Поцполицький, політичний, літературний діяч, власник Добромильського замку XVI століття. Він закрутив аркуші в руках, погладив їх, навіть понюхав, щоки його палали. Схоже, вам невимовно поталонило. Він поставив ноти на пюпітр. Гарячково почав перебирати клавіші тонкими пальцями. Коли мелодія нарешті увійшла в потрібне русло, додав до неї слова. «Пастуше, пастуше, люблю тя до душі, а що мені болі, скажу, ти доволі? Рипнули двері. Муся озирнулася. До салону нечутно увійшов Олексій. Муся зробила йому знак. «Мовчіть!» Але Шансаньє продовжував награвати і наспівувати. «Чи маєш? Рядить її не знаєш. Тобі з нею лихо, Їй з тобою не тихо». Увірвав спів, Захоплено обернувся до Мусі і Олексія. «Відчуваєте? Подих сторіч! Це давній прикарпатський діалект! Неймовірно! Це магія!» Він знову занурився у сувій, знову взяв акорди. Цього разу його голос золунав упевніше, глибше. Так що у Мусі мурашки забігали вздовж хребта і до самих п'ят. Пастуша, пастуше, люблю тебя до души, А что мне боли, скажу ты, довольни?